Inna alhamdulillahi na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min seyyi'ati amalina man yahdihillahu fahuwa almuhdad wa man yudlil falan tajidalahu waliyan murshida wa ashadu an la ilaha illallahu wahtahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh Amma ba'd Vi får tschatter att gå igenom book om tauhid och vi pratar li för om en kyrk och vi pratade om de olika sorters kyrk som finns och vi sa att kyrk kan delas upp i två kategorier den som är akbar och den som är asrar den som är stor och den som är mindre och den stora var då den som fick personen att gå ut från islam och den mindre var personen var den kyrk som fick personen som inte fick personen att gå ut från islam och vi nämnde bevisen för det och de olika sorters kyrk som då inte ta personen ut från islam Och så vidare Och sen så fortsätter kyrkan att prata om el kufr Och sen efter el Nästa lektion kommer han prata om en Nifaq Och allt det här är islam wal kufr wal nifaq wal fisk Alla dessa Finns det Akbar och Asrar på Det finns en större och en mindre form av Kyrk kuffer, Zulm Fisk Och så vidare på alla dessa saker och nifaq, finns det en större form och en mindre form av dessa saker. Och den större av alla fem är den som gör att personen är kafir. Kyrk Akbar, Kufr Akbar och Zulm Akbar, Fisk Akbar och Nifap Akbar. Alla dessa saker får personen att gå ut från islam. Och det vi ska prata om idag är Kyrk De olika sorternas kyrk från kuffer De olika sorternas kuffer Och tjechen säger så här Ta'rifuhum Al kuffer fil loga Taqtiatu sitter. Kuffer i arabiska språket betyder Att täcka någonting Att täcka någonting Därför kan man säga på arabiska bunden när han så sina frön att han han gör kuffer han stoppar liksom fröna i marken och täcker dem med jord. Det kallas ju kuffer på arabiska. Det kan vara kuffer på korrekt arabiska. Och el kuffer i شرعاً i våran religion betyder vad som motsäger vad, vad som motsäger i vad som går emot iman. Biddu iman Motsatsen till iman, motsatsen till tro. Alltså otro. Och förnekande Eftersom att kuffer Är att förneka Allah, Förneka tron på Allah Och England, på profeterna Kuffer är att förneka tron på Allah Och profeterna Vare sig Denna förnekelse Är baserad på tekvib På att man vägrar Att tro på det eller om det, om det inte finns takvib i denna förnekelse Koffer kan, även, kan, kan vi även ske med Till exempel check Med tvivel Att någon tvivlar på Allahs existens Eller tvivlar på att profeten Mohammed Sade han som var profet Eller han är osäker Det här är också en slags koffer Auli Arad Att negligera Att vända sig bort Och vi kommer förklara det senare Eller Al-Hasad att, att man är sjuk avund, det kommer jag också att förklara eller al-kibr eller kuffer kan också vara på grund av högmod Eller att man följer vissa lustar och begär som hindrar en från att följa profetens budskap men då den som förnekar Allah och profeterna är den värsta av kuffer Den är då värre än de andra Och på samma sätt, den som har Al-Juhud, den som vet Att det här är sant Han vet att Islam är sant Men han vände sig, han vägrar att acceptera det Det här kallas för Juhud Och det var det som Fir'aun hade Han visste att Mose kom med sanningen Men han vägrade att acceptera det No. Och vissa väljer man nämner att Ordet kyrk Nämns ibland i sharia Och det här är inte från Fausans kalam Utan det är från andra böcker Att kyrk nämns i sharia Och betyder ibland kuffer Och kuffer nämns och betyder kyrk Att de ibland omfattar varandra Men de säger att kuffer är mer generellt Koffer är ett generellare ord än kyrk Så all kyrk är kuffer Men all Kuffer är ju inte kyrk. Och då kuffer har nämnts i Koranen så har det för det mesta nämnts i benämningen av kuffer akbar den stora kuffer som förmänniskan utfanns land. Och Sheikh Fawzan fortsätter att säga de olika kategorierna av kuffer. Den första kategorin är Kuffrul Akbar Den stora kuffer som tar människan ut ur islam Och vissa kallar även denna kuffer för uh, I'tiqadi Den kuffer som går tillbaka till En persons trosuppfattning Det har med hans tro att göra Till skillnad från den andra kuffer Den lilla formen av kuffer Eller mindre Som kallas för ett kuffrul amali som har personens gärningar att göra Och denna kuffer Som för människan ut från Islam Är fem kategorier Och dessa fem kategorier Har chechen tagit från al mot al Den här boken som, Där man har samlat ihop var Sheikh Muhammad ibn Abdul Har sagt Och där han då har kommit fram till att kuffer Kan delas upp i fem stycken kategorier och chefen säger den första kategorin är kuffer och den kuffer där man finnjer. Och dess bevis är allas uttalande. Och vem Gör en värre Allahi eller vem gör mer orätt en den som hittar på lugner om Allah eller förnekar sanningen då den har nått honom är inte helvetet en boning för dessa förnekare, för dessa otrogna och bland eh, denna kuffer är att förneka profeternas budskap att förneka Allahs bok, hans profet och även idag att förneka Allahs, pannot, Allahs existens eller allas rätt att dyrkas och den andra kategorin av kuffer är kuffrul iba wal istikbar den kuffer som har med högmod att göra och att vägra att en person i högmod vägrar att acceptera sanningen Fast han vet att det är sant Och dess uttalande Och dess bevis är Allas uttalande Och då Allah sa till änglarna Att gör sujud till Adam Så gjorde de alla sujud Förutom Iblis Han vägrade och var högmodig Och var därför bland Al-Kafirin Bland förnekarna och de otrogna Och i den andra versen Eller denna vers finns ju i surat al-Baqarah Vers 34 Och en väs, eh, i en annan vers I en annan vers säger Allah subhanahu wa Att Iblis säger Qala ana khayrun min Khalaqtani min nar Wa khalaqtahum min din Att då sa Iblis När han vägrar att göra sujud Han sa Jag är bättre än honom du har skapat mig av eld och du har skapat honom av lera. Och Ulema nämner att denna kategori av kuffer är den som är vanligast hos profeternas fiender. Det här förnekandet, denna sorten, den sorten av kuffer, är den vanligaste hos profeternas fiender. Och det var, det var den kuffer som Iblis begick. Alltså högmod och vägra. Eftersom att Iblis förnekade ju inte Allas existens. Eller hur? Men han var högmodig. Och trodde sig vara bättre. Och samma sak. Alla de som kände till profeterna. Att de kommer sanningen. Som till exempel Firaun. Han visste att Musa kom i sanningen. Och samma sak judarna, alla säger fem ja med, och det det som de kände till kom till dem så förnekade de det. Alltså de kände till att profeten Sassalam var en riktig profet. Då förnekade om det. Och samma sak Abu Talib. Abu Talib kände ju till att profeten Muhammed var profet. Som han till och med sa att jag vet att denna religion är den bästa av religionen men vad sa, han, vad sa han på dödsbädden? Han sa på vägen av Abdelmottad. Den är på Quraysh väg. av att dyrka statyr och så vidare. Och den tredje kategorin av kuffer är kuffer och check, Och ha och van. Det är den kuffer som kommer ifrån en tjeck tvivel. Som är motsatsen till al Motsatsen till Övertygelse Och jaqin Övertygelse är något som man måste ha för att uppfylla La ilaha illallah, Villkoret av La ilaha illallah Och dess bevis Är Allas uttalande i surat Al-Kahf Vers 35-38 till Där Allas alla berättar Om de två männen Som hade en varsin trädgård Bredvid varandra وكلا يبررت ان هنا ايه ما سم خدت ان هو و ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن ساعه قائمه ولا ان رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك min min Rajula, allahu, Rabbi, Rabbi, Som på svenska kan betyda: Och han gick in i sin trädgård med högmod och otro, men skadade ända sig själv och sa: Jag tror inte att denna någonsin kommer att förtorka eller försvinna, alltså denna trädgård inte heller tror jag att den yttersta stunden kommer alltså domedagen men kommer den och jag förs till min herre ska jag säkerligen få någonting ännu bättre i det stället och hans kompanjon sa under samtalet har du förnekat honom som skapat dig av jord alltså Adam han skapade din förfäder av Adam, Adam av jord därefter en droppe och till sist formade dig till en människa alltså har du Förnekat. Du har begått otro då du har tvekat på att alla spannat alla kommer att återuppliva dig på domedagen. Så den här mannen, han, han var tveksam. Han sa jag tror inte på domedagen, men om den kommer. Det är lite mitt emellan. Så hans kompanjon sa, Akafarta, du har begått eh, otro. Du är en icke-troende. Och den fjärde kategorin är Kufrul i rad. Den kuffur där personen äh, vände sig bort från islam. Han vänder sig bort från islam. Och dess bevis är allas uttalande. <coughs> Att de som förnekar vänder sig bort från varningarna de har fått. De som förnekar Alltså koffar, Vänder sig bort från varningarna de har fått Och denna vers finns i surat Al-Ahqaf Och det är vers 3 Och det finns andra liknande verser i Koranen Som bevisar detta Och denna sak är ju En av nawakad al-Islam En av de tio saker som tar människan ut ur islam Det är den sista Som Sheikh Mohammed ibn Abdelrahim nämner Den tionde Som tar människan ut ur islam och de ser här Ulema eller han ser Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab. Nä. No. Ali arad an din Allah ta'ala la yata'allamu wa la ya'mal bihi. Adventister bort från alla religion. Man varken läser religionen eller agerar i enhet med den. Och det här Sheikh äh, Fozan nämner att det här med att inte lära sig religionen Eller agera på den Att det då är på grund av att personen inte har någon rörba Han har ingen som helst vilja Inte på grund av lathet Eller att han inte kan Utan på grund av att han har ingen som helst vilja Att lära sig religionen eller att praktisera religionen Denna person går ut från islam Eftersom att denna person Inte vill ha religionen Det här är ett tecken på att denna person Inte vill ha religionen och så säger Sheikh Ozan också i hans uh, Sharpen and al islam Och på samma sätt, personen som lär sig om religionen men inte agerar i enlighet med den. Han gör ingenting från religionen. Han ber inte, han fastar inte, han betalar ingen zakat Han kan om religionen men han gör ingenting om religionen. Från religionen. Att den här person är också en person som är kafir. Och så han vägrar att agera då han är kapabel till att agera. Och i detta finns en rad på el murdjia Den sekten som säger att Iman är i hjärtat Man behöver inte agera Men ni som måste man agera Så det här är mycket farlig sak Att en person vänder sig bort Från det som profeterna har kommit med De vill varken höra det De vill inte tro på det med deras hjärta Och de vill inte heller agera i enlighet med det Och den femte och sista kategorin av kuffer är kuffrun nifaq Och dess bevis är allas uttalande. Jag, jag kan äh, Hyckleri. Allas uttalande. Mm. Bi ala la Surat al al Vers 3. Så kan betyda. Därför att <skratt> <skratt> no, Därför att de utåt bekänner tron Men förnekar den i hjärtat Och då förseglas deras hjärtan Så att de inte ska förstå Alltså munafikon Bekänner tron utåt De säger att de är muslimer Men förnekar den i hjärtat Och då förseglas deras hjärtan Så att de inte ska förstå hmm? På arabiska eh, Den femte kategorin av kuffer Är kuffer nifaq Uttron uh, av hyckleri Där en person Säger att han är muslim Och kanske visar att han är muslim Men i hjärtat så tror han inte på islam det här är utan tvekan en person som inte är muslim Han är en hycklare. Och de är den värsta Den värsta formen av kuffer och kuffar Är al-munafiqin Och det här är ju då självklart nifaqul akbar Den stora nifaq För vi kommer komma till det nästa där Så att det finns två olika nifaq också Den stora och den som är mindre Och sen går vi vidare till den andra kategorin av kuffer som är den mindre formen av kuffer som inte tar personen ut ur islam som kallas för el-kufferul-ammeli kuffer som har med ens gärningar att göra och Abu Ubaida en av selaf det här är inte från Sheikh Fawzans bok det var ett tillägg Abu Ubaida han säger att denna kuffer att denna kuffer Är ett beteende Eller moral och karaktär Som kuffar och moshrikun besitter Som till exempel Att döda Och att Ljuga äh, äh, Att till exempel vara otacksam Och så vidare Vi ska nämna lite exempel på det här. Och denna kuffer Kuffrul Aswar, Det är den kuffer Som har nämnts I kitab och sunna Och Det har nämnts under ordet kuffer Okej okay? Men den når inte Nivån av kuffrul akbar Den stora sorts kuffer Och exempel på denna kuffer Är till exempel Kuffrul Nima Att förneka Eller att vara otacksam Att inte var till Allah subhanahu wa ta'ala för de otroligt många välsignelser han har gett. Det kallas för kufur an-ni'ma. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger: Idhan bash wa darab Allahu wa darab Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'inatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi Sura an-Nahl, vers Vilket kan betyda? Allah framställer liknelsen av en stad Invånarna leder där lugna och trygga Tillförsäkrade en riklig försäkring Från alla håll Alltså det kom mat och frukt från alla håll Och det sades att denna stad var meckad Men dess folk förnekade Allas välsignelser Och Allah lät dem pröva på hungern hungens och fruktans elände På grund av det som de gjorde så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala ordet kufr för kafarat bi an umr -um så so, dom var taksamma De förnekade Allahs välsignelse så so, det är en sorts kufr och okay, ett annat kind of exempel på kufrul asgar är haditen där profeten sallallahu alaihi wasallam han sa sebab al muslim fusukun wa qitaluhu kufr At Svära över en muslim Är synd Fusuk Överträdelse Men Att slåss mot honom Eller strida mot honom Är kuffer Och den hadith finns i Bukhari och muslim Och liknande är hadithen Där han sa A.S. La tarji'u badi kuffara Yadribu ba'dakum Riqaba ba'd Att Återfall inte Kuffar Alltså bli inte kuffar efter mig Genom Att Slå eller, eller hugga varandra snackar ja, Genom att döda eller slåss mot varandra Och denna hadith Finns också hos Bukhari och muslim Och liknande Att svära vid någon annan än Allah Är också en eh, kuffer Som är den mindre formen av kuffer Baserat på profetens uttalande <tryck> Men halafa bireyri Allahi faqad kafara av ashrak Att den som svär vid de namna Allah Har begått kuffer Eller shirk Och denna hadith finns i Tirmidhi Och hakim och Tirmidhi säger att den är hasan Och tjechen säger Att Allah subhanahu wa ta'ala Har nämnt Att personen som gör en stor synd att han är mu'min. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger Ja eyyuhalladzina amanu Kuttiba alaykumul qisasu fil katla Att ni som tror El qisas Lagar om rättvisa i straff Är föreskrivet för er Om någon mördas." Så Allah tilltalar personen Som har mördat. Han till tilltalar honom Ja eyyuhalladzina amanu Och ni som tror Och han även eh, Han gör även denna person Till en broder, till de troende Då Allah subhanahu wa ta'ala säger فَمَنْ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٍ فَاتِّبَاعُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاعُنْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ Men Om mördaren blir förlåten Av sin broder För ni vet i islam Om någon dödar någon Så kan den mördades familj förlåter den här människan. Okej? Okay? Om de alla är överens på att han ska dödas. Att hans liv ska tas. Då tas hans liv. Men om någon i familjen förlåter den här människan. Då blir människan förlåten. Och alla kallade dessa människor som har rätt att förlåta honom för bröder. Hans bröder. Okej? Okay? Fast han har dödat deras släkting. Så kallar alla ändå dem för bröder. det, alltså det där inte... Ja, att han är fortfarande muslim Och här har han begått mord Han har dödat Och vad sa vi innan? Att profeten sa profeten som han sa uh, Och att slåss mot en muslim är kuffer Vilket bevisar att Det här är kuffer, donad kuffer En mindre typ av kuffer okay? Och som han sa i den andra hadithen Att bli inte kuffar efter mig Genom att kriga mot varandra Och alla säger också Quranen, Wa in fa At, winda, varandra, so i koranen: Vad är inte ifatani mellan minina på Tetalu för Att om två grupper av de troende slåss mot varandra uh, så so mäklar fred mellan dem. Vad är inte ifatani mellan Och Om två grupper av el muminin slåss mot varandra? Ja, troende. Så mäklar fred mellan dem. Han sa inte utan och denna vers finns i surat al-Hajrat, vers 9. Och de verserna innan, angående det här med dödandet, finns i surat al-Bakara, vers 178. Och Allah nämner också i surat al-Hajrat, direkt efteråt, då han säger: Inna menuna ihwa faaslihabina achawikum. Att sannoliken så är de troende bröder. Så mäkla fred mellan dem Gällande att de tidigare har slaget. Så man ska mäkla fred mellan dem För de inne med mu'minorna de är bröder Och detta är taget från Sharhat Tahawi Som Shekhar Faza nämner Men det är förkortat Sharhat Tahawi Och Jag lägger till här Det finns en annan sorts kuffer Som är kuffer, donel kuffer, som är en mindre form av kuffer, som är att till exempel att styra med någon annan än Allahs lag så som eh, Allahs banatala nämner i surat al-Ma'ida att då han säger att den som inte styr med Allahs lag då är de el kafiron de är typ kuffar, icke-troende så Ibn Abbas och andra av Salaf, de har sagt att det här är kuffer, donel kuffer det är en mindre form av koffer. Fast det här är då på villkor Att personen Som styr med en annan lag än Allahs lag Vet att han ska styra med alla Att den är bättre Men om personen Tror att jag inte behöver styra med Allahs lag, Eller att alla inte passar in i denna tid Eller att styra med demokrati Är som att styra med islam Då blir personen kafir efter att han då har förstått sig på Att det här är fel Och en annan sak som har nämnts i sunnan Angående kuffer Är hadithen Där profeten sa Som han pratade om kvinnorna Så sa han jakfurna al-ashir Att de jakfurna, De begår kuffer Mot deras män jakfurna al-ihsan De är otacksamma Och det är samma sak här som menas här En kuffer donar kuffer En mindre typ av kuffer De, de är otacksamma Och så sa han om du skulle vara snäll och trevlig mot henne Hela henne Alltså hela den tiden som ni är tillsammans Och sen skulle hon se något litet från dig Då skulle hon säga Jag har aldrig sett något gott från dig Och denna dit finns i Bukhari och Muslim. Så tjejen avslutar med att säga Förkortat Eller sammanfattat Skillnaden mellan den stora och den mindre typen av kuffer är det som följande. Ennel koffer al Att den stora formen av koffer tar personen ut från islam och nollställer hans gärningar. Men den lilla formen av koffer, eller den mindre formen av koffer, tar inte personen ut från islam och nollställer inte hans gärningar. Men det minskar personens gärningar baserat på Uh, no. Det baserat på vad personen har gjort och denna, denna person uh, ju arad sahibuha lil wa'id han då kan få Allah subhanatas straff han är under hot kan man säga El den andra skillnaden är enal kufra akbar ju kallad att den som begår kufra akbar kommer att vara i elden i all evighet و الكفر الأصغر إذا دخل صاحبه النار فإنه لا يخلد فيها مويلا دميند فورملا كفر أم دنص ما بجوتن قرني ألدنس كومهن يتباردار إل إيه بيجيت وقد يتوب الله عليه على صاحبه فلا يدخله النار أصلاً الله سبحانه شخص så att han inte ens behöver gå in i elden men om han går in i elden så kommer han inte vara där i all evighet och den tredje skillnaden är att den större formen av kuffer gör att personens blod och pengar blir halal och den mindre typen av kuffer gör inte att personens blod och pengar blir halal men det här gäller ju då i islamiska länder då man till exempel en person lämnar islam eller en person man för krig mot icke-muslimer och så vidare och det här är ingenting man ska gå och praktisera här Liksom att säga att alla som begår kufra al-akbar Har man rätt att döda och ta deras pengar Utan det här gäller då i muslimska länder där man praktiserar sharia Och det här är också saker som går tillbaka till ledaren Det här är ingenting som man ska ta i sina egna händer Utan i islam finns det inte att man går och döda folk och tar deras pengar Utan det här är någonting som går tillbaka till ledaren ثم في علاه أن الكفر الأكبر يجب العداوة الخالصة بين صاحبه وبين المؤمنين فلا يجوز للمؤمنين محبته ولا وموالاته ولو كان أقرب قريب الكفر الأكبر. The större formel för kiffer. Nödvändigt har ett rent hat mellan dessa människa och de troende. Att de troende har ett hat mot dessa människa. För det är inte tillåtet för de troende att älska denna människa och att ta honom som beskyddare eller nära vän. Även om han skulle vara den närmaste släktingen. Men vad gäller den mindre formen av koffer, så förbjuder den inte att man har elmo eller Att man tar dessa människor till nära vänner. Utan denna person ska man älska. Den ska älskas och, ta, och tas hand om som vän. Man kan ha honom som vän också i enlighet med hans imän. Och hatas och tas som fiende I enlighet med hans synder mm. Alltså om en synd begår Den mindre typen av koffer och synder Så ska han ändå älskas för att han är muslim Och för den imän som finns i honom Men på sätt och vis ska man också ha ett hat Mot de synder Och honom som person Beroende på hur allvarliga de är Och här avslutar tjejen Detta kapitel Alayhi, Muhammad. Så jag hoppas att ni har förstått Hur många typer av kuffer finns det, Josef? Oh. Två Och Abdurrahman, hur många är den första? Kuffer akbar, utan att kolla Fem Fem, okej okay. okay. Och kommer ni ihåg de fem? Ja Den första är musa. <laughs> den första är Att förneka och den andra var elibad och stickbar att vägra och att vara högmodig. Och den tredje kufforsök där man tvekar och tvivlar och är osäker. Och den fjärde var kurad som betyder att man vänder sig bort. Och den femte var kuffor nifrig. Och sen nämnde vi den mindre formen av kuffer som eh, har med liksom, dåliga gärningar att göra okay? Som vi nämnde till exempel eh, Att döda en muslim Att styra med någon annan än Allahs lag Att svära vid någon annan än Allah Att vara otacksam mot Allah subhanahu wa ta'ala Är också en typ av kuffer Och eh, att lämna salah är också en typ av kuffer Som det har sagts i haditen Fast då finns det i Är det kuffer akbar eller asrar No. Så det var kortfattat eh, angående detta. Och personen, Suleiman, man körde väl en fråga. Personen som begår Kufrul Akbar. Är han muslim? Mm. Nej. Men också här finns en annan sak som kyrkan inte tar upp. Det är att man måste liksom bevisa för folk personen kan göra någonting fel som han inte känner till. Så då måste man kanske bevisa för personen han kanske är, är jävel och så vidare. Så man kanske måste bevisa för honom. Och det här kommer vi prata om ikväll. Det var en lektion ikväll i Lite om dessa saker.